Грім та блискавка Хто не спостерігав ці явища? Величні та небезпечні З літописів відомий один з випадків Блискавка вдарила у дзвіницю церкви Від удару вежа розлетілася на шматки Один з шматків вагою майже 150 кг Був перекинутий на відстань 50 метрів А інші трохи менші за розміром Відлетіли на 400 метрів у минулому такі випадки траплялися дуже часто. Гроза була справжнім лихом для людей, оскільки вони не знали, як треба захищатись від неї. Пояснення сучасних учених блискавку викликає електрика Будь-яка малесенька крапля води у грозовій хмарі несе в собі невеликий заряд електрики, а крапель у хмарі – мільярди. Тому грозову хмару можна порівняти з велетенським акумулятором електрики. Коли така хмара стикається з іншою хмарою, між ними виникає електричний розряд. І той спалах, який ми спостерігаємо у небі – це велетенська електрична іскра. Коли грозова хмара опиняється невисоко над землею, її електричні заряди, притягуються електричними зарядами, які скупчуються в першу чергу в металевих предметах, деревах та іншому. Тому блискавка може вдарити в те чи інше місце. Блискавка має велетенську енергію. Там, де вона виникає, повітря миттєво нагрівається та збільшується в об'ємі. Тепле повітря, розширюючись, стикається з холодним, а це в свою чергу струшує повітря, подібно вибуху, і ми чуємо гуркіт грому. Але не все ще остаточно з'ясовано з поведінкою блискавки. Дослідження показали, що блискавка із 100 випадків вдаряє у дуб 55 разів, у тополю 25 разів, у ялину 10 разів, у сосну 8 разів, у фруктові дерева 5 разів, у березу і клен – жодного разу якщо ці дерева не поодинці і знаходяться у густому парку або лісі.